Барвисте життя ринків було для невільників лише важким нагадуванням про безправність. Данило замислювався, що ж робити. Йому виразно, світлішому за кольором волосся і очей, і споміж інших, і подавали менше. Якось у вільний час Данило попросив у стражника шматок дерева ножа, стражник коня в тіні. День був святковий, але охороняти зіндан він мусив, і настрій у нього був поганий. Данило за кілька місяців уже вивчив чимало слів по тюркськи і запропонував зробити з дерева забавку. Стражник завагався, було що до ножа, але, поміркувавши, вирішив, що нічого браниця подіяти не може невеличким ножем і поступився. Це було у Данила ще з дитинства. Ще з тих часів. А скільки років він не торкався дерева, не шукав у ньому того, що було сховане. Стражник був вражений обличчям дівчини, яке Кефир викарбував з древинки, і дав йому ще поліно. Данило почав різати іграшки, деякі віддавав стражникам, а інші міняв на базарі за їжу. Кращі часи почалися, коли несподівано помер начальник кварти і призначили нового. То був уже підстаркуватий воїн, далекий родич по лінії однієї із жінок Янус Хана, Ісмат Ага. Він був родом із Бухари і не дуже любив Ташкент. Він дістав тут підвищення на службі і мав збудувати собі будинок. Почувши про Оросу та який вміє гарно творити з дерева, він забрав його на будування свого дому, де було до столярної роботи. А лише раз позирнув на Данилові іграшки, вирізані з дерева, і наступного дня Данило працював уже у нього в садибі. Його синові, Гаміду, виповнилось 13 років, а до всі – 15. Бувають у житті випадки, коли глянеш в обличчя, і тобі раптом стає зрозуміло, що то своя людина. І пояснити цього не треба. Не треба переобовісти. Просто ось так, зразу, своя людина. А спитай, що таке своя, то й не скажеш, чому. Так освітила Данилові серце несподівана усмішка малого Хаміда, коли він побачив як вправно у розсуд вирізає дерев'яні поручні на сходах будинку. Данила усміхнувся у відповідь, не відаючи, що усміхається вперше за проклятий рік неволі. А чи багато усміхався і в попередні роки? Усміхнувся у відповідь, і чомусь стало легше. Вирізав із древини собаку і наступного дня подав Хамідові. Той аж засвітився, зрадівши, а вони заприятелювали, якщо можна назвати приятелюванням розмови сина, начальника варти із невільником майстром. Не без допомоги Хаміда Данило уперше, найменше і менше зазнавав тягощів ув'язнення. Ножа він мав із собою тепер завжди маленького та гострого, згодом і в камеру його перевели кращу, у невеличко, але окрему. Він був там сам, і малий Хамід почав на свята приходити до нього у гості. А пізніше Данилов почав ходити на роботу до Ісмат-Аги без охоронця. А ще згодом кайдани на нього і полночі вже не одягали. Ось так воно йшло. Ісмат-Ага був непоганий чоловік, добродушний, не надто заможний, але з достатком. Двох старших дружин разом із дітьми він лишив у Бухарі. До нього була чималесенька садиба. То вже розповідав Хамід. Авташкент забрав із собою тільки молодших двох дітей – Хаміда і Зейнеб. Їхня мати Хабіба захворіла на жовту лихоманку і померла два роки тому. Ісма Тага дуже тужив за нею, і ще і досі не взяв собі нової жінки, чого дуже боялися діти Хабіба, хоч то було неминуче. «Як тоді буде, не знаю, – жалівся Даниловий Хамід. Зайнеп так уже старається догодити батькові, так усе робить для нього і вдома, і на кухні, та ще ж і служниця є». Одне слово, нам добре так. Я знаю, батько жаліє нас, але і я, і зайнеп розуміємо, що без матері ми маємо лише батька, і в нього є і інші діти. А як буде нова жінка, то, певно, будуть ще діти. А чи ми будемо, бо тому так йому потрібні: Зейнеп забере хтось заміж та й усе, а я.